El nostre objectiu no ha de ser tan sols arribar a la meta, sinó gaudir del camí fins a arribar a ella. Hola Joan Carles, sóc l'Anna Bertran i avui iniciem aquesta nova secció a la Fórmula Matí. Ens llevem, entrem a la dutxa, bevem el cafè i sortim normalment corrents, de casa. Ara atura't. Recordes amb quina postura t'has despertat avui? Abans d'aixecar-te del llit, t'has permès estirar bé el teu cos, donant-li força per afrontar un nou dia? Has sentit l'aigua com ha caigut de la dutxa sobre el teu cap? Has olorat el cafè que t'has pres aquest matí? Regalar-te cada un d'aquests moments és això, un regal. Un regal que mereixes fer-te cada dia, gaudint dels petits moments i arribar a fer-los grans. Tots tenim un poder, el poder de relativitzar les coses. Aquest poder et permet destriar el gra de la palla i detectar què és el que realment és important per tu. El taller dels sentits pretén acompanyar-te en aquest viatge, que és la vida, en el qual esperem descobrir plegats aquells petits plaers de cada dia. Benvinguts al taller. Dile tot de moncar i la part de bona nova poder la Comencem així el nostre viatge amb tren. Quan surts per fer De que llarg, ple ple de Has de pregar que el camí sigui llarg, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. sempre per l'any de que es derribar el teu destí però no fos si gens la travessia és preferir la queri molt sant que siguis ben quan és l'illa ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí sense esperar que et més riquesa t'ha donat el vell viatge sense ella no hauria i si la trobes pobra no és que t'hagi enganyat sabi com bé t'has fet sabràs el que volen dir un viatge amb una ruta dibuixada i amb un lleuger equipatge de mà. El viatge el farem amb tren. El tren ens permet mirar per la finestra, veure el paisatge que estem travessant, i poder aturar-nos a cada parada. Al llarg de tots els programes, començant per aquest, anirem fent parades. En cada una de les parades hi descobrirem petites coses que ens faran gaudir més de la vida. Petits missatges que recollirem amb la finalitat de ser presents durant el nostre dia a dia i que ens puguin ajudar a créixer com a persones, centrant l'atenció allò que a vegades oblidem, però que sabent que, que tenint-ho en compte, Tenint-ho present, ens ajudarà a ser més feliços. Aturem-nos ara a la primera parada. Dona cada dia un plaer a cada un dels teus cinc sentits. Al llarg de tots els programes, coneixerem a testimonis que ens aportaran visions interessants dels temes que tractarem. Seuran amb nosaltres convidats especialistes en les matèries i persones amb vivències que ens explicaran el seu viatge particular. Presentat això, centrem ara el programa a la primera parada. Una de les definicions trobades al diccionari de la paraula sentits és Els sentits són les funcions fisiològiques per les quals els éssers vius perceben el seu entorn i les seves característiques. Els animals tenen normalment òrgans especialitzats per a aquestes funcions. En l'home, l'home reconeix tradicionalment els següents cinc sentits. Vista Olfacte Oïda Gust i tacte. Aquests, com ja coneixeu, són els cinc sentits que té l'ésser humà. I nosaltres, els que estem aquí, tenim el deure de cuidar-los. Avui descobrirem el per i com cuidar-los. Es tracta d'una de les feines més agradables. Es tracta de cuidar-los per cuidar-te. Cada un de nosaltres tenim les eines per fer-ho possible. Tan sols n'hem de prendre consciència de que les tenim i posar-les en pràctica. En el nostre dia a dia rebem molts inputs, moltíssima informació sense donar nos en El nostre consell és que cada dia, i començant per avui, puguis ser conscient d'això per tal de poder decidir tu mateix què et mereixes rebre. Tan senzill com prendre consciència del que li pots oferir als teus ulls. Durant el dia veiem moltes imatges, persones i situacions, però pots, en algun moment del dia, decidir què vols veure. Plantejar-te què tenen ganes de veure els teus ulls. Sempre pot ser agradable veure les fotografies del teu estiu. Una època de l'any on el sol i la seva llum és més present durant més hores, on tens temps lliure per dedicar-lo a allò que has tingut pendent durant tot l'any, o bé uns dies de vacances prop del mar o dalt de la muntanya. Quan mires les fotografies, inevitablement revius l'època meravellosa, recordes les rialles i sents les olors. I pots sentir cert en però la sensació és agradable. La vivència és teva i, per tant, això saps que no t'ho treu ningú, que ja forma part de tu. També pot ser bonic viatjar més en el temps i buscar aquella fotografia del passat, d'un passat més llunyà. Quan la tens davant, per molts anys que hagin passat, ets capaç de reviure el moment que ha quedat enregistrat per sempre. Persones de la fotografia que potser no són al teu costat, però que, malgrat això, no mor mai el record d'elles. L'olor d'un indret, d'un racó d'una casa, de la, de la roba o de l'època viscuda. Aquesta fotografia és vella. Ho pots veure amb el color que amb el temps hi ha quedat. Però malgrat això, que real que és el que sents en aquest moment. És com si el passat tornés a ser present. Prenta -te el teu temps. Busca-la entre els calaixos. Troba-la i mira-la amb delicadesa. Dedica-hi al temps que es mereix. Com veiem, les olors són tan importants dins la nostra vida que es mereixen també una part del nostre temps. Anem, doncs, a fer un orc aquest segon sentit, l'olfacte. Potser heu sentit a parlar d'un llibre que també n'han fet la pel·lícula. Es titula El perfum. El perfum ha estat traduït a 46 idiomes i ha superat els 15 milions d'exemplars venuts. La majoria de les edicions mostren a la portada la mateixa imatge. Un detall de la pintura Júpiter i Antíope d'Antoni La Xella nua d'Antíope simbolitza la seducció a través de l'olor corporal. Gràcies al llibre, la imatge de la portada ha arribat a ser molt famosa. Ens mostra una noia estirada, sobre el que s'entén que és un llit de llençols blancs. Té alts cabells pels rojos i una pell molt blanca. És realment una fotografia molt bonica. Les diferents olors dels perfums podríem arribar a dir que són infinites. Moltes dones, i ja els homes, ens posem perfum pel matí abans de sortir de casa. Es tracta d'un símbol d'identitat. Diuen que un mateix perfum fa diferent olor depèn de la pell de la persona. Si tant ens agrada perfumar-nos pel matí, una sensació de frescor o dolçor, que tant ens agrada sentir, podem provar de reviure l'olor a mitja tarda o al vespre, aquell moment del dia que vulguem tornar a sentir l'olor que tant ens agrada. Una manera de tornar a agafar energia. Una de les sensacions més agradables és sentir l'olor dels llençols nets. No tan sols és un exercici que fem dins la nostra neteja, és el moment en el que vesteixes el teu llit, l'espai reservat per descansar i somiar. Per tant, és molt important gaudir d'aquest moment. Hi ha llocs i moments del dia en els que estem sols, on tenim el nostre espai. Aquest pot ser el cotxe mentre condueixes cap a la feina, o bé cap a casa. És un moment perfecte per escoltar música, aquella cançó que tant t'agrada escoltar, o senzillament posar la ràdio per descobrir-ne alguna de nova. La música, un regal per la nostra oïda, el nostre tercer sentit. Com diu el Cesc Freixas a l'inici d'un dels seus concerts, les cançons ens poden ajudar a entendre que cal que ens mirem la vida, el món, des d'un prisma més optimista. Igualment crític, però més alegre. Quan escoltes la cançó, neix dins té una sensació que et fa ser capaç de tot. Et dona l'energia que necessites i et fa sentir bé. La música i les cançons que t'agraden et fan ballar. Són una injecció de potència, algunes cançons i les seves lletres et fan somiar quan les escoltes, et mouen per dins. Per això va també utilitzar-les quan fas exercici, per exemple. Un dels moments en els que necessites més energia i que la cançó te la dona amb totes les seves forces. Dediquem ara uns minuts a escoltar una cançó del grup de rock Els Gossos amb la cantant i també actriu catalana Beth. la Despre, havent escoltat la meva cançó, vaig buscar una estona per estar tranquil·la i em vaig dirigir a la nevera per servir-me una generosa copa de vi blanc. Vaig treure l'ampolla de la primera prestatgeria de la nevera i després de seure el tamboret de la cuina vaig omplir-me la copa disposada a retre homenatge al quart dels meus cinc sentits, el El gust. El vi era fresc i d'un color molt clar, quasi blanc. Desprenia un fort aroma de préssec madur i ja amb el primer glob vaig poder sentir el seu intens sabor. Lleugerament àcid, acompanyat per un cert regust tan especial com desconegut que em va recordar la Mediterrània. Un final dolç ho embolcallava tot. Tot dins la boca, deixant una sensació suau al seu pas per la gola. Salut! Hi ha milers de textures agradables, des del pètal d'una flor fins la seda. Totes elles les podem diferenciar gràcies al cinquè i últim sentit, el tacte. Però del tacte també en podem parlar des d'un prisma diferent. El tacte també el podem convertir en contacte. Quan parlem de tacte també ens podem referir a contacte. El contacte és molt diferent entre cultures. Els petons, les abraçades, el contacte amb les mans, poden ser d'infinites maneres, de tantes com de països i el món. Et convido a sentir aquest sentit a través d'una abraçada. Al nostre voltant tenim persones que ens estimem molt i que sabem que ens estimen. Moltes vegades oblidem de mostrar-ho. Les paraules poden ser una via per fer saber a aquestes persones lo especials que són per tu. Però hi ha moments on no calen paraules. Intenta-ho fer saber, mostrant el teu afecte cap a elles. Quan tinguis davant aquesta persona, en el moment que tu escollis, fes-ho, acosta-t'hi i abraça-la amb força. Sent en aquell moment el poder de l'abraç, el significat d'aquest gest tan fàcil, però a vegades tan difícil. Treu-te la por la vergonya i decideix de fer-ho. Fes-li saber amb un sol gest lo especial que és per tu. Com veieu, res del que hem parlat avui no sabíeu. No he revelat cap secret. Tan sols he dedicat aquesta secció, aquests minuts, a reflexionar sobre aquelles coses que tots sabem, però que a vegades oblidem. Ara us toca a vosaltres pensar sobre aquestes petites coses durant el vostre dia a dia. Fer-les presents i donar hi la importància que tenen. Moltes gràcies, Joan Carles, per haver compartit aquesta estona. Avui ho deixarem aquí fins la propera. Quiero la roda zebra. De mude to les jou. que perdres Par de bona no veut coner la